Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaína. Benvidas a Radio Manoplas. Estamos no, nunha nova tempada, na número 4. E hoxe comezamos con unha persoa que por agora aínda non, non lle dou palabra. Eh, nada, quería explicar que comenzamos a cuarta tempada que hoxe unha entrevista como as que viñamos facendo case sempre pero que igual esta tempada parecese máis ao último episodio que foi o grabado na casa da Quintán porque a idea é experimentar ademais de facer entrevistas facer algunha cousa máis eh, documental ou, ou máis guionizada entón seguramente haberá sorpresas nesta, nesta cuarta tempada ese máis rollo Eu son Diego Lores Correa e temos no micro vermelho a María. Hola, María. Que tal? Primeiro, teño aquí un libro que pon María Reimóndez. Haberá outro apelido? Non sei se hai que usalo ou non? Meilán. O segundo apelido é Meilán. Claro que sí que hai que usalo co moito orgullo o meu apelido materno. Que pasa que xa era tan longo, Reimóndez, que quedaba como moi, moi extenso. Entón, foi así. Bueno, pois, pues, eh, Graciñas María por estar aquí. Antes de gravar, estaba falando con María dos diferentes bloques ou temas que, que quería falar con ela. E o primeiro, por orde cronolóxico, naciches en provincia de Lugo, pero non sei en, en, en que cidade ou en que vila. e Sobre todo, interésame, que lembras de a María Pequena? Pois pues nacín en Lugo, cidade. Pero teño tamén raíces por vía paterna nos Ancares, en, en Becerrea. Eh, da, da María Pequena lembro moitas cousas porque segue estando en mí moi presente eh, está moi presente na miña escrita tamén gustaba moito ler gustábame moito escribir gustaba moito andar por fora, escoitar historias eh, basicamente pois así era un pouquinho a miña vida, tamén dividida entre varios lugares, porque o meu pai traballaba na Ponte Nova, traballou ali durante anos, despues estiven vivindo tres anos en Vilalba, máis a conexión pola miña familia paterna con coa zona Ancaresa, teño así como unha amalgama de lucense de distintas zonas de <risas> distintas zonas de Lugo. Eh, creo que no 93 chegas a, a Vigo, a cidade na que, na que resides, Te diz viguesa, xa, sí ou non? si sí, eu creo que como creo moito no poliamor, pois, eh, nos amores diversos, mellor dito, pois non me sinto na obriga de ter que escoller, loxicamente son de lugo e eh, sigo sendo de lugo, pero tamén hai os amores escollidos, en este caso, pois, é eh, eh Vigo, claro, a miña cidade escollida, a miña cidade amada. E cales foron as razóns de, de chegar aquí, de chegar a, a Vigo? Pois o inicio como, igual que o nacemento un accidente, pois isto tamén foi así un pouco un accidente, porque foi por tema de estudos eu estudei traducción e interpretación aquí en Vigo, que era o único lugar onde había posi... eh, segue sendo. onde hai a, un... a posibilidad de estudar traducción e interpretación con galego como, como lingua materna. Eh, foi así polos estudos que, que cheguen aquí, pero, bueno, é certo que eh, polo meu traballo, que eu son intérprete de conferencias e, polo tanto, podería vivir en calquera sitio ou en outros lugares, eh, pero sí decidín activamente quedar en Vigo, non porque é unha cidade que, que encaixamos moi ben, a cidade de Maiseu. E, seguramente, que le ve María Rey Móndez, porque é unha das... No sé, das escritoras galegas no? con máis pulo nos últimos tempos, con moita produción e con montonazo de libros. Chegaches a facer eh, traducción ao Vigo, eh, lembras cal era a pulsión ou o que te levou a, a ese interese pola, pola escrita polo, ou polas linguas? Pois, o meu interese pola escrita é moi anterior a chegar ao Vigo, xa cando era pequena, pois lembro de ter mesmo seis anos, ou xa case cando acabas de aprender a escribir como quendi, e xa ter pois o meu caderno, anotar, facer ali as miñas poesías, como dici eu, e xa sí que con a moi curta idade, pois escribía así pequenos relatos, digamos, novelas infantis, <ríe> e sempre tiven esa pulsión de escribir. E, penso que porque me drei nunha casa onde pois, para a miña mái a, a lectura era moi importante, entón, tiven esa fortuna de caer nunha casa con moitos libros e que nada máis tiña que pegar un berro e xa tiña o dicionario, porque a miña mãe enseguida eh, acudía, o cal foi pues, un privileixo moi grande, claro está, e tamén pola parte da miña familia paterna, porque aí era a lingua oral, eran os relatos, eran os contos, e sempre, pois, como me gustaba ese mundo, imagino que quixen formar parte del E tamén conto moitas veces, isto conto coa cativada, cando vou os centros de ensino, que eu penso que tamén influíu o feito de que cando eu era pequena era moi difícil atopar personaxes femininas que a min me interesasen, con pouquiñas excepcións, pois a maioría dos libros que que liamos e que por desgraza penso que aínda é bastante así, polo que me conta a rapazada, estaban protagonizados por homens ou por rapaces, non? Ou por entes masculinos. E, entón aí faltaba algo non? Entón, digamos que tamén houve unha pulsión de escribir as historias que eu, que eu mesma quería protagonizar e quería ler non? Entón foi así ese fío e, e tes lembranza estes días escoitaba Andrea Nunes que foi a que posibilitou este, este encontro e falaba de que unha mestra do ensino público na súa etapa escolar foi a que lle meteu o, o bicho da lectura Ti lembras? Alguén, no sé, sino cole, un instituto, algún mestre, ou a mestra, algún profe, que, que te dera a pulo, que te animara a, a esta tarefa que nestes anos te te leva? ou. Eu penso que a figura máis importante, como dixía antes, foi a miña mai. A ela tamén sempre lle gustou escribir, ena que non o fixou públicamente, pero sí que é a figura para mi máis importante. É certo que despois sí que tiven profesorado, pois tanto no, no ensino primario como tamén no instituto. Tiñamos un, un profesor de literatura española, Jesús Sánchez del Valle, en Lugo, Eh, que sí que, de defeito foi o motivo polo local non escollen literatura galega no instituto, porque era unha persoa tan maravillosa sen desmerecer o profesorado de Galego que era tamén moi bo Pero era unha persoa que daba clases para quen quería escribir porque realmente era unhas clases mm, nas que se traballaban os textos dunha maneira na que entrabas non, nas entrañas dos textos, e iso é o que despois te permite tamén aprender a escribir, non, cando vas vendo, digamos, a parte de atrás do tear eh, como están construídos os textos, eh, para min foi determinante, non, tamén esa Esa orientación é un grupo de, pues, de escritoras e escritores eh, como Marica Campo, Lois Díguez, que estaban en Lugo moi activos nesa época, que a miña mãe tamén tiña moita relación con, con ese colectivo de persoas, eh, bueno, eh, José Blázquez, que organizaban recitais, entón, digamos que, eh, fun sempre atopando un, un humus eh, para esa inquedanza eh, pues que eu tiña, non? E o galego foi sempre dende o inicio? O es, na escrita en galego? Pois a escrita en galego eu nacín como moitísima xente nun contexto de diglóxia, non? E, si que, como dixía antes, para min o galego é unha lingua que inicialmente eh, mamei no contexto dos meus avós e da miña familia paterna, non? Que era quen que se eran galego falanantes e seguen sendo os meus tíos o meu pai. No? Pero claro, hai que ter en conta que eu nací cando aínda ning ningún galego estaba na escola, eh, entrou precisamente neses anos da XB da daquelas. Ententón eh, sí que foi un proceso de, de re reconexión... Eh, agora xa queda tan atrás, claro, teño 48 anos que iso é como a prehistoria non? pero sí que é certo que foi preciso un proceso de reconexión por iso teño pouca empatía coa xente que, que di que no, non escribo en galego porque claro, porque me educaron en castelán bueno, en castelán me educaron a, por desgraza a todo mundo, porque en Galiza seguimos entera a posibilidade de educarnos en, en galego na nosa totalidade entón, eu creo que medramos en contextos diglóxicos casi que diría que o 100% da poboación, pero bueno, algo cuestión de, de vontade e tamén de, de posición dentro da sociedade con que, para quen queres escribir, que comunidade queres crear, con que valores queres eh, aliarte, eh, con que comunidade queres convivir. Eh, aí eu xa dende adolescencia tive moi claro que, que a única lingua que a min me conectaba eh, coa miña realidade, co, co que tiña preto e tamén co que tiña lonxe era o galego. As letras, tanto na escrita como tamén na traducción non oral en, en onso oral son o teu día a día. Eh, dicían que eres unha escritora moi, con moito volume de produción. Eh, como faz para escribir tanto ou como explicas a túa gran capacidade para, para, sí? para tanta escrita, para tanta produción? Pois, pues sempre que bueno, me fan igual, esta pregunta... O igual non o igual no valoras así, non sei. Sé. A ver, nunca sei moi ben cando me preguntan, eh, cando escribes? Pois pues non, non teño moi claro, porque o mesma, mm, as veces teño dificultades mesmo para saber cando escribín certo libro, non? Porque é certo que a miña vida un pouco... Pero sí que é certo que son moi teimuda, eh, moi organizada e moi traballadora. Entón, creo que estas tres eh, tres cuestións son as que dan un poquiño a clave. Eh, para minha escrita é algo tan importante unha pulsión vital que preciso en a que non este activamente escribindo todo o tempo forma parte tan importante da miña vida que é eh, eh, un espazo tan fundamental para min para a miña persoa para o meu benestar mesmo non, para a miña conexión coa sociedade que sempre eh, vou priorizando ¿no? pois pues, eh, os proxectos que, que teño. Teño na miña casa un andel que lle chamo a Neveira, que non é porque se chama a Neveira, pero eu non me lle teño, eh, con cadernos, porque son moi antidiluviana, e aí vou anotando ideas e despois chega o momento en que as desenvolvo. ¿no? Fago ás veces pues, unha pequena investigación así inicial do que me, se me pase pola cabeza e despois cando chega o momento xa me poño xa o escribo e xa lle dedico máis tempo a esa idea inicial pero bueno, ando sempre run corrunrun eh, do, que, do que estea traballando nese momento e iso eu penso que tamén é unha cuestión de, de ser teimuda e é unha cuestión tamén que ten que ver coa, co xénero non? E vemos moitas veces que eu creo que o único fito desa eh, diso que dis desa número de publicación sea constancia é difícil ser constante E eu son unha persoa moi constante. Creo que despois imes falar do boxeo e aí conecta moi ben esa é a miña personalidade a constancia, non? Eh... A pesar das adversidades que en tanto tempo tamén hai moitas, non? Pero é importante seguir, manterse en pé. Dicías que pola túa tarefa visitas tamén moitos centros educativos, non? Entendo para, para falar dos teus libros. E... Eh... Gran parte da túa escrita está dirixida o público infanto suvenil, por, por resumir. E, e aí creo que, eh, se colléramos así un listado de, de temas que aparecen en moitos dos teus libros, pois pues podemos atopar os feminismos, a defensa da lingua, a diversidade sexual, o ecoloxismo ou a defensa da terra o empobrecemento, non? O, os, os países máis afastados de nos. Eh, son temas que eh, hai que valorar que os propoñas eh, dun modo, como os propoñes ademais, para a rapazada, porque non son temas mainstream, bueno, non sí sei como dicilo. Supoño que te sairá de modo natural, pero... Mm, Como explicas eh, a túa forma de describir e de colocar temas que teñen moito que ver coa túa ollada do mundo? No? E Sobre todo pensando nesa rapazada que ás veces, ou polo menos escuitamos dicir, que están bastante afastadas no? deses mundos. Pois eu non estou de acordo con iso para nada. De feito, antes, cando me preguntabas pola María Pequena, non? Pola, polas miñas lembranzas de nena... Eh, precisamente as miñas lembranzas son todo contrario a iso de que as nenas e os nenos están afastados do das preocupacións do mundo. ao revés, eu lembro pois, tanto a infancia como a adolescencia como un momento onde todo me preocupaba, non preocuparse no sentido de ansiedad, senón que todo, eh, todo que eran cuestións de injustizas, todo que era a poesidade sexual, eh, pois, eran cuestións que son vitais, tanto na infancia como na adolescencia, porque mm, estico o mundo, eh, precisas non un espazo para o teu entendemento das cousas. Entón, Eu a, a miña obra que pretende acompañar nonás nenas e os nenos a rapazada pois eh, falando de cousas que eu penso que lles interesan tanto como me interesan a min eh, e tratandondo pois como persoas eh, completas que son e que teñen preocupacións e que teñen as súas ideas e que precisan espazos onde atopar tamén eses temas porque o que sí, como ben dicías, por desgraza eh, pois, o, o que alimenta moitas veces a infancia e a emocidade non son precisamente esas cuestións porque pois, son un público que interesa para o consumo eh, para transmitir outra serie de mensaxes para adicionar nos discursos do patriarcado para moitas cousas, non? Entón temos que crear pois eses outros lugares, os libros, eu sempre digo que son, son lugares tamén onde nos podemos a, sentir acollidas, onde, eh, bueno, que teñen que ser un espazo onde moitas persoas que non se ven representadas eh, teñen que atopar o seu lugar. E aí, eu tamén, cando falo nos centros de ensino coa rapazada, pois tamén penso, isto é unha pulsión da que xa falamos antes, que hai moitas vidas que están ausentes da literatura, eh, porque eu así o sentía de pequena, non? E segue habendo, pois moitísimas máis que seguen quedando fora. E iso, cousa que a rapazada entende moi ben, ten consecuencias tamén na vida real. Cando a ti sempre te representan como... O, o, xa para empezar non existes, non apareces, pois xa é difícil. Se despois non te representan ou te representan de certas maneiras, pois aínda é peor. Aí nada, estive nun club de lectura aquí nun instituto en Vigo con furia. E había un rapaz moi indignado eh, coa protagonista do libro... E eu pensaba para min, se a un rapaz eh, le provoca tanta ira, non se enrabecha tanto porque non sexa un rapaz ao centro da historia, porque sexa unha rapaza cunhas circunstancias de exclusión concretas, eh, que non pasará, isto é un personaxe de ficción, que non pasa coas persoas reais, coas que convives no día a día. Entón, a literatura ten que facer tamén esa, esa función de... Moitas veces simplemente de facer visibles as vidas que están aí, eh, que son reais e coas que o que dicías ti. Eu escribo de maneira natural do que eu coñezo, do que a mí me interesa, do que me rodea, eh, pois con esa ollada cara ás persoas que non están no centro do relato habitualmente e que é importante que empecen a ocupalo, non? Pensando no que dicías na miña pregunta, eh, igual o que chamame máis atención é A posición dende a que falas destes de, de temas, porque igual é verdade que agora é bastante mainstream o tema da diversidade sexual ou ecoloxismo, pero igual non tanto o lugar dende onde falas, que creo que antes algo falabas que como que querías escribir eh, como... que, que E a rapazada dun modo, eh, non sei como dixía, responsable ou de tú a tú, sen, sen tratálos de... sen claro. tratálos temas dun modo ñoño, non sei como explicalo. É pero... eu creo que a diferencia é que para, para min estas cuestións non son temas. Eu levo moitos anos publicándose a vinte e pico, antes de que a diversidade fose un tema de moda, antes de que moitas cousas fosen temas de moda, non? E os libros están aí. Eh, o final, pois é iso, eh, escribir dende unha visión da escrita tamén como unha participación na sociedade. E tipo ti participar na sociedade de moitas maneiras. Eu participo como cidadá en certas cousas e como escritora, pois tamén no espazo público, non? Eh, esa visión pois iso de non Eu non considero que a rapazada ou a infancia sexan, eh, non sei, persoas diminuídas, por dicilo de alguma maneira, non? Entón, pois é simplemente a postura que eu tamén teño como, como cidadá, como persoa na sociedade, que o, que o que se traspasa os libros. Eu non me poño, non me sento digo «Ai, vou escribir un libro sobre diversidade...» Non, para mí non é un tema. Cando... Pero, por desgraza, iso... Sí porque todo é mercado, claro, final é todo un capitalismo tamén no tema da, da literatura. Eu penso que na Galega menos, porque na Galega hai pouco capitalismo. Porque a industria que hai máis pequena, hai pouca industria. Sí, pero si sí que é certo que, bueno, pues nos últimos tempos hai como unha... que está ben, que me parece ben que, que entren eses temas, porque teñen que entrar. ¿no? Pero claro, final acaba tamén todo, ás veces, nunha superficialidade que non é positiva, porque se algo nos da literatura é a capacidade de profundizar, non é un medio superficial, é un medio no que entramos nas persoas, non? É, é que podemos pois pues, entrar nos seus pensamentos en, a, en vidas que non son as nosas e iso tomalo que aproveitar. Non me aches antes furia que está aquí, que a última novela que escribiches polo momento ou que publicaches, eh no que é un tema central é o boxeo, que te siga nas túas redes, o boxeo está moi presente tamén aproveitando este, a publicación deste de libro. Fis, eches algúnha presentación en algún ximnasio? Sí. Eh, bueno, o boxeo, que é algo que me interesa, porque eu cheguei aí moi pouco a, a este mundo. O sea, estarás farta de responder a como te metes en boxeo, que é moi violento, que é moi bruto, que gusto lleves a pegarte con outras persoas. Te algunha resposta a así para, para despachar a xente. Al libro, unha carta de amor, é unha carta de amor a miña mai, e, tamén é un libro sobre o don e sobre a perda, pero unha carta de amor o boxeo totalmente, non? Para min é un, o que dixía antes como escrita, é algo que vertebra a miña vida, é algo que lle dá sentido a moitas cousas. E, bueno, eu, así a contestación máis rápida é que para min a violencia é outra cousa. A violencia de desigualdade, a violencia de tratar malas persoas, a violencia de discriminación, o boxeo un deporte de contacto. Non é, é non ten nada que ver coa violencia e, de feito, sabemos as persoas que practicamos que realmente é o contrario. Non? É, exixe unha disciplina, exixe unha constancia, exixe unha concentración e, moitas veces, as persoas que están en situación Pues de perigo de exclusión social ou que teñen vidas eh, pues, nas que hai moitos elementos de distorsión, sobre todo na adolescencia, por exemplo, pois é como un compás non que, que ofrece, ademais, ese espazo pues, de, de acollida. e Para mi, eu sempre digo, para mi o no boxeo é un lugar seguro, non un espazo de, de seguridade. Te lian máis violencias que nun sinasio, nun ring ou, ou iso, non? E por que pensas que, que hai esa... Eu creo que tamén está modificándose esa ollada tan estereotipada sobre sobre o, o noble arte do boxeo. A ver, eu creo que son varios elementos. Por unha banda o tema de, das películas e todo iso que dá unha certa imaxe non nos medios, pero por outra tamén está o feito de que Digamos que tradicionalmente, e que agora, como bendicías, o perfil está cambiando das persoas que practicamos boxeo, Si sí que tradicionalmente era un espazo onde homens eh, pues de certos, certos lugares, certa clase social, certas procedencias, atopaban o seu lugar seguro, non? Pero claro, como temos tanta eh, digamos, tantos prexuízos eh, con respecto pues, a persoas empobrecidas ou xente de certos barrios, de certos perfís, pois pues, enseguida se asociaba, non, a pertenza ao boxeo a certo tipo de de a cuestións. Xosme. Claro, sí, o sea, para min é un, un, un aspecto do boxeo que tamén me interesa moito, non, a súa intersección coa, coa clase social, coa racialización E, e como se amosan os prexuízos que a sociedade ten cara certos colectivos ou cara a que ten uns valores realmente eh, que son dignos de, de mencionarse, que son dignos de ser compartidos socialmente que está moi longe de, da imaxe, da, do trato, doutros deportes e acabamos de ver pues, o fútbol e moitas outras cousas tamén no caso das mulleres, non? porque, bueno, en que son espazos o principio, porque son espazos moi masculinizados, onde podemos entender que custe de primeiras entrar, custa entrar por tamén polas propias mulleres, porque somos socializadas a que nos dé aversión todo o que teña que ver co contacto, todo o que teña que ver con golpes, con cousas desas, bueno, sempre nos dá así como... E despois tamén a socialización de inferioridade, non? de estarnos constantemente dicindo que non podemos, que o noso corpo non sei que... Bueno, eu adestrei en varios lugares e que andando por aí de viaxe gustame ir aos ximnasios de boxeo é un espazo totalmente igualitario ali hai corpos moi diversos persoas moi distintas e todas fan o mesmo adestramento todas fan as mesmas cousas e fan o que queren O sea chegan ata o limite que queren se si queren facer contacto fan contacto se si queren facer esparren fan esparren se si non queres non queres e non é ninguén está obrigando non? E eh, ademais sempre digo que o boxe é un deporte, o paciente tamén pensa que é un deporte individual, eu sempre digo que é un deporte eh, comunitario, non é un deporte de equipo, anda que estes tamén un equipo sempre contigo, pero para mí o boxeo é unha comunidade, non? onde se comparten uns certos valores e onde eu, por exemplo, agora estou moi orfa porque o ximnasio onde adestro a vieja escuela eh, anegouse, entón ainda está aí en recuperación. Pero vai abrir novamente. Sí, sí, sí, ten ten que, porque estamos aquí un colectivo damnificado. Pero sempre digo, pero precisamente agora o noto moito, que ti só podes aprender a boxear, só podes boxear en comunidade, porque ti soa non aprendes nada. precisa sempre outras persoas que estean contigo que que pues, quem sabe máis eh, está con alguén que sabe menos, ou ás veces esti quem sabe máis, entón apoias a outra persoa, pero sempre precisas unha comunidade. Non se pode organizar unha velada de boxeo, non hai unha comunidade de boxeo, porque precisamos xente que, que se suba ao ring. E iso xa penso tamén que é un deporte tan duro físicamente, porque realmente é un deporte moi exixente que iso xa crea un clima de respeto, non? Se ti queres facer esta matada, non de, de vir aquí e de adestrar e tal, xa é suficiente para que convivas nun espazo de respeto, sexas muller, sexas home ou sexas quen sexas. Eh, por lo menos esa é a miña experiencia, seguramente vera mm, bo, malo, regular, como en calquera cousa, pero a miña experiencia xa digo que andando por aí, pois, pues, gimnasios de boxe en outros lugares, é sempre a porta está aberta, non? A, a mí, que son recén chegado a ese mundo, chamame atención a parte da constancia, digo que é un deporte que exixe moita, sí, moita constancia. Sí. E despois esa parte que dicías de conexión co, co corpo, eh, para a xente tamén, ¿no? para as mulleres que están socializadas aí, o tema de te toquen tocar as veces, bueno, non con dano, pero ás veces pode ser, tamén ten algo curioso, non? Esa parte de coñecer tantos deus límites físicos, polo, polo que te dean os pulmóns, pero tamén non? recibir golpes ou medo, bueno, parece me... moi curioso. Entendo que a constancia da escrita tamén se expresa no boxeo, porque sí. un deporte que o asise, senón non sí, das sí. conta de facer nada. Sí, a xente, a ver, para min o boxeo non é, xa digo que eu son unha pringada, é, eh? sempre o digo, que non estou aquí, xa non estou nin en idade de competir porque xa vou vella demais, pero é unha cousa que tomo moi en serio e na que eu non teña ningún afán deportivo pero si sí, vou correr, o sea, adestro cando está o gimnasio todo en situación normal, procuro adestar tres veces por semana, corro dúas veces por semana, e, o resto do tempo, pues fago pesas, fago cousas, porque tes que man... e cando hai períodos onde, por exemplo, estou de viaxe, sempre para min unha prioridade, é un tempo que é sagrado para min. O sea, se di que se non dedicas tempo a cuidar o corpo no momento, vale ter que dedicar despois por poñerte enferma, pois para min é unha, unha verdade absoluta. Ademais, iso de cousas menores, como contracturas, dores de pescozo e tal, bueno, eu si sigo a miña rutina de, de, de adestramento habitual, estou sempre, sempre ben. Para ir rematando, María, Madeira. vin, porque eh, que estiveches na India, e aproveitaches tamén para ir o simmnasio non nadia sí. na máis a lado do boxeo esa é moi poucas palabras eh, tens unha relación creo que bastante forte dende hai anos coa adia creo que agora ves de estar no sur non sí, sempre no sur en Tamil nadu eh, así en moi pouco tempo que é un atraco que... De onde nace ou por que testi esa vinculación co, co sur da India? Que significa para ti ese, ese vínculo con ese territorio, con esas persoas? Pois parte desa visión que falábamos antes da infancia de entender que o mundo desigual e non querer que continue así polo menos facer algo para evitarlo e digamos que ese fío se uniu a outro accidente que, que dende que era pequena sempre me dicían que parecía India, que parecía India Entro moi curiosidade polo país e acabei ali cando tiña 18 anos e ata hoxe. Entón, dese accidente si que mm, o máis importante é a parte da, de vontade, non? de querer pois intervir mm, no que nos parece injusto, e sobre todo pois, que isto é algo que non fai falla a ningún lado, que facemos, podemoslo facer todos os días, dende o consumo, dende as relacións humanas e demais. Pero no meu caso sí que é certo que, dende ese accidente, como dicía, sí que estableci unha relación que realmente taminado nado é meu segundo fogar. Teño ali xa minhas familias, miñas conexións, eh, a lingua, é un espazo que para min eh, é moi importante a convivencia coas compañeiras, coas feministas e coas activistas feministas do, do país de tamén nado. Que, que me enriquece moito e que tamén, como me pasa co boxeo, pois pues, cando non podo dar xa voto en falla enseguida. Entón, preciso estar, nutrirme, e, e, bueno, pois pues, tamén, compartir o tempo e as capacidades, e o que me pidan que faga, pois, digamos que eu poño a dispor as miñas capacidades para o que, para o que, me, para o que me pidan. Te dicen 25, xaban 30, Pero agora sí que é de verdade que isto sí que remataba cando eu te pregunto con canción que canción María queres que despedir esta conversa? Pois pues, o fío deste de último que falamos eh, con Delorán de Mercedes Peón que é un tema que ela escribiu para, para implicadas e eh, bueno, Mercedes Peón eh, somos moi amigas é unha persoa tamén moi importante para min así que non podo pensar nun tema mellor que a ese eh, para despedirnos e pues nada, escoitando a Mercedes peón rematamos, moitísimas gracias María a ti, ata logo Venga.